تغلیدی ردت لنا چې منطقه صنعمدنا وفسری شو دی او اپلرا ډیر اسرولګه وانا میرو موږ غلروړو احلنا احلو آیات او ونحفظ وحانا خپل رور بساتو او ونزداد قیلہ بعیر او موږ بزياتکو قیلہ بعیر بار دیو او خو قیلہ بعیسه پیمانا یعنی غلاع او بارد یو اخو او ذالکا مارو کخا دلتا کی دو ترجمی دی ذالکا دا بارد اخ چدی کیلون یسیر دا بارد اخ چدی دا یو بارد او یو پیمانا دا چاسانا دا ولی بادشای وقت دیر یو ترجمت دا لی کری او یو ترجمت دا مولا مولی کری دا جزا لکان دغه غلا چې منګ دې کورته راوړي دا نو کای لونی سي دا غلطه لگا نو خلاص به شي بیا اوې پګار کلی په پی بل شرکه قالبي لن به شلافو هرڅه دې نه لګم ما قم تا شره حتا توونی تر دې چې تاسو راځه ما تا مو سه من الله واده محکمد خدای یعنی عہد قسمی واده قسمی محکمد خدای ترپنا چلا تاتننی بهی خم حتا صبرت کای پد الا یحاتبیکوم مگر چا تا شو یحاتوشی او طول مرشی یا طول مغلوبشه ما فلم اعتو هو هر کله چه ورت یوسف لیس ای حکومله سلام تموت چا قوم وعده قال الله ویت حضرت رغو یعقوب السلام چا الله خدای ما نقولو اگر چ وی یمنگا ز او تاسو وکیل پدې نه گهبان دی مسرادا انپا چې دې کنه هغه داغه گواہی او هغه حاضر دی ګور دې کې کنه کنه سمنه دا تدبیر وکړو باقي تقدیر زمونږه پلاک نه وی وی یا بنیه اے بچړو ځما زکه زې دې خسته او دا چې دا سمنه پرد نظر ونیل یا بلیا اے ځما بچړو لا تدخول تاسو مده داخلي کې منبابین اې مستر تا دیو دروازې نه او وځول تاسو داخله شي مینه ابواب متفرقہ دا دروازو جدا غانورا او پتہ کته کې د خاصو دروازې وسلو الکسان گی شکانا په خوا د په خورم دغه سلوور دروازه قابلیت وښتن غره او پلان کې پلان او ما اونې او زه چې کوم دی نشم دی پای نشم کو د انکم تاسو نه مینه الله دی من قضا الا دقدر ته خدای نه یو من, من شي یا شیخ زکه ته تدبیری انساني په مخابله ت تادبیری الهي کې کرامتي او غیر کرامتي یا غیر کرامته یا شیخ اينل حكم نه د بيصلا الا لله په اړه کې مګر د يو خدای دا حكم نافذ دی او خدای چيلي عليه توکل ته په دغه خدای زمام پر وسره عليه او خاص پدی او خوده فليتوکل المتوکلن بروشد یو کی بروشه کوون کی چې مؤمنان دي الله په کوي تا بیا مداخله ده مسر تعالی بیا مداخله د وړیا طریقه داخلي په پیجن چدان هیڅ نشي ولما دخلوا اور کله چې بي داخل شوه دي مسر ته اسنه چې تاسو ته بد نظرون ملي شي کی سو د صراحه څنګه کی من حيث امرهم سنگ جوته امر کړي بلا فل متفرق کمجتمع متفرک داخل شو ماللہ پا کوئی چمان کانا نو دا را یدر یاقوب علیہ السلام یا نو دا را یدر یاقوب علیہ السلام یغنی چید پایی کلیوان چید پاکلی ویدر بینا من اللہ دا قضا دا خدینا یوشید یعنی سمان دا را یوسف علیہ السلام چکا ممن پیشکلا نو دی رایی تقبیر دخل ای واپس که نجید اخوصر ای پر شبکت دی دی که دی خطبونانگار مره یو خوایشو یو ارمانو یو شبکتو پا نفس تا یاکوب علیه سلام کی فیگی قضواها شده پاگی حکم کرو او اغیخ کار کرو شبکتا شبکتا اغیخ کار کرو پاگی بانی حکم لگو ساس نو شقته څنګه روانه او وان نه ولدو علم او تحقیق سره دا حضرت ياكوم ال سلام خاون وی علم کوم علب کتابي لم دي ها کوم علب وی او کتابي او قصینه دي بلکی ولدونی دي لما علمنا هو زکه چې موږ ته تعلیم ورکړو ته معلومه شوه ولكن اكثر الناس لكن اكثر دخل كن لا يعلمون نفيقي بحقيترتا كلام يا يعقوب عليه السلام نے اعتراف کی تھا باقعدی شفقتن شفقت خضر نہیں کی ادب پیشی جی پیغمبر علیہ السلام تیوں سارے راگی بھی حضرت میرے صفر میوم پوری ہے کہ حضرت وی چې هغه شفقت او ستاد ځنه نه محمد رسول الله قدیر دي چې هغه به او ترا وای شفقت خدای چالي ناڅه دې ترا زو کی جره دا دا چوکلو دا چوک دا او دا س تراز نه دي الله پاک وچه سو ولما کله چې دوی داخل شو اعلی پیگی یوسف نا کته جمعتوز داخله فکر نه خدای ما داخله تا همغه یی آ داخله او دا خاص مجلس ته یوسف علیه السلام ته دی فقم لکی شایع کنا ها داخله خارته دا ده وړی او دا خاص او محل ته ده هر خاص محل ته ده هر کله چې داخید شو علی یوسف ینه خاص محل ته آ وا نو زمې کو دله حضرات خوا هرور پټ او خانه پتی آلوی ویچ این یا خانا خوکا زستاروری ما خبکے گا ما فلا تبتا از تمغم جنکے گا بے ما پا اغبت سلوکے با لی کانو چودی عملون چا بے گو ولی کبی منسر دابت نا حکریو زیدہ خرط کری نوی نزب عوالی دیتی دی زیوش با چاوی یہ خگری دی مقدر پریگی آدھا پیغمبران دا شن دی مسری بچول فلا ما جا حضا خون فلا اجه اسی د ترجمه تاسو ته ورکړم ارګر چکاملې ورکړي تګري مهانا آیا به برابرګو د سامان سفر د به موږا دا لشکایا سویګل لشکایا سکایا او سوا یوشادی دا سکایې دې باندې په پاتځای وختو شراب او وستلی دا شروع جوړ جامږي کاڅوخه او یادا دا او طوان ډیر عزیز شون فدې په سکایا دو سکایا دو تذکوی چاپادی بانی بابا چاہ سرابا کیدو سنجاگل سکایتا نوی گردول سکایا فی رحلی اخی ہے بے گئی آو پا با بار دخ پل روڑ گئی ار بار بانے گوری دا آغید اسفاحب نم لکلے دی مزدکا مولم افردن مارد سا نمولم افردن نمی پی لکلے گئی بے گئی رازی آو سمع از نا فأيضا إعلانك ومؤذلون يو إعلانك يومك أيتها العيرو إذا قافلوا لأو فأيضا إذا قافلوا لأو أو قافلوا لأو إنكم لسارقون يقنا بشك تأصروا لأوهم أتأصروا لأوهم لا يقرروا لا يقرروا فأيضا في الغريطة يتأصروا على الله قالوا او قبلوا أورا متوجيش عليهم فأديهم معذلين وبعدهم چما زا تبدون تاسو څه څه طلبوي چې نی یا تبدون څه څه طلبوي چې نی بیا مو مې اډو نفقذو موږ طلبو چې نی بیا نو سوعا الملکه ملکه په ما ندچا سوما دیش سوا دکوي چې په ما نه اول من او د پاره د اغهچا جا ابيحي جنابتي قديشوا رکو شمنو بعيرين تزدد پاره په معنا د پختہ انعامن چاس براته کوکو او انا بشي زين عاوز د دې کفينه د راه د هدايه کتاب د مبارکداده کې وو زذري زميوار مزارين د ملقه فين زذد دې کفينه تاسو که فارغاله په حدايکه لري نو څه لاګران دي قال انه دوی به چتلا زمون دي په خداي قسمي چې لاګه د عالمتم تاسو ته ایلم دي چې ما چې نا مونږ نه ورانګلې موږ شریف په ارض ولی زګه چې دیره رسول ان د دې و خان او د خپلې ته کورۍ اچوړي کوي پرې پېژن پرې نه پېژن چې سوایته وا نو موږ دې او دې او و ما كنا او موږ غلا کول کېنیو ورنه غني ته په سید غلی موږ وا پسل راولې هر کور غلی موږ وا پسرل نو مالمک چغلا مغملي نه پټو تخشری قالو نو وبيو توبې چکه په یا درې او ست تو دایو یو د بچای وخت نا سعوديانه نه اوسه ده نا غته دي کده ماصله وا اچ د دې سړي اغلا پرامتشوا دوی وبې دې د خلکو په مخ کې مو به او به به د ټاکې مشروقي په دو چنده دې سکو او هغه ځامن چې دوی دا شونه چې دا علا کړی د دې په دو لکه لړي په دې کې چې تی دي نو سره لشر ورکړه او برچدی کنه او او حل او د یعقوب علی السلام په دین کې سو چې بچا غلا روبا تا نو دا سارق بد مسروق مېن هو غلام کی په بيفي نو دا پیسه خدای جری کړی تر راځي په بيچې د نو له دی وجنا قال بيوي تتلا مزاوشي قالوا تمام جدا اووی دی معزینینو دی خاتمانو دی مصرح علیہ السلام چه سبی جزاد دی سارق لیکن کنا این کن تم کاریبین کتاسو درم جن یا نادر سارق یا جزاد مصروک قالو ویوی چه جزاد اوو چه جزاد دی سارت جدا من وجدا من اغصبتی وجدا چا غم وجود چو جموجود چه دا مسروقاں پا کیاو داکی پا بار داکی پا خوا جزاو دے د دا با دے با غلام پریشن ای با غلام شی او قضا لک نجزد الوالمین تقرنگی منگ کوون ورکو غلاکوونکو لدا شریعت یا خوبی کے شریعت یا خوبی کے زمانگ دا مسئلہ دا ما اللہ پا کوئی چو پا بدا آن دا حل اخلا خودلی دارو سبکشتا او دلی رکند ادا خدای ایدا کده قبل ا نشور یو کړه پیګ ی اولیته پټالاشه اسباب د دې پټالاشه اسباب د دې قبل بیا یخی روم به د بار پر خپل روح شغله عملي ترسره او ثم او استلا پیګ کنا معنا مم دا به خپل روح نه استلا مقاله الله پاکوی چې خیر دی دا موایا دا یو صلی الله علیه وسلم عمل کړی دی کوم تدبیر کړی دی کزا لکه دا کوم یو صلی الله علیه وسلم تدبیر کړی دی دا تدبیر منګه غوډلو یوسف پیګه او د پانه د خاطر دی یوسف علیه السلام چې د خاطرداري وشي او دی خوشاله شي او ماکان نه یو صلی الله علیه وسلم دی اخوځا چې د اغشتې مملوک اخر خو خپل في دين الملك بيجي بمزبد وباچا ريان کي ريان ابن شهيد کي الا انشاء الله مگر چې خدای رضاو شنو نرکو الله په کوئی مغ کو درجات النحيسيت درچونا من نشا اصول څنګه موږ کو اصلي درجات دې ملي منصور دلکان دا تميز دې غوري السرګداسي دي نر پوه من نشا او درجاتن مانگا پورتکو آنگا صوبت زمانگی را دوشی من حیث الدرجات پا علم و پا عمل کی جرسب علیہ السلام میں پا علم کی پورتکا کرن او باقی دا قانون دے چوبا پاوکو کلیزی علم من او د پانس دا ار صاحب علم پیگی علیم دے پا مخلوق دے تردے چا اخر کی بخدای طورسی جدا قرب ان برا توکنشتا قالا قالو دی و تووی خیر دے این یسرکو کچا ته دی یوسف کدي بن يامین کنه بن يامین غراوست کنه بن يامین له راوست وی کده غ لاکړی نو دات دې پخوانې په دغه خمیره کې خلې شوه کار مته خشاوته وې وی دا عجيبه مګا په چینه سره نو په کڅ سره کړ تر تیسره لاکړې وا اخون رور لهو چر دره پاره ومن قبل هغه داخلا کړې وا چپ اثر رہا دار روان کلمہ پٹا کڑلا کما کجما روان وچ لاسمیر رہا روان ترجیدی چپ نہ نشتا گرچہ وی ترجیدی کراروان تا اثر رہا دار روان کلمہ چی پٹا ک یوسف علیہ السلام پ خپل قرض کی ولم یبدحالہم وجی تہ احقار نہ کلا کلمہ کم دا انتم شر من کانا لگا دے کنا جدا شودي بدتری دی په درجو په هرګیو څخه بل السلام نه ولې فلاردن دروغ نوي او تا قرنګیا هکنه ته ارڅکاله مګړ ونده ک짐 کیته نو غږوله دې ازرښیوی خو ښکاره کړینه راکوري ها په دتی وری او الله ما علمو او نه عالم دی بما په حقیقت ارسو تر سی پونچو تاسو بیان کوي ادي په شمس رازونه سوال مابې دي چې نا چدا دڅغلا کړې و چې مين اسره په قصر اخو خلکو چدا ضرورو مغلا کړې د بیاغلا څه کم نه حافظ ابن کسير تفسير ابن کسير کې لیکلي دي چاندا شکار وشو شکل یوسف عليه السلام کنا ترور لاشتو او دې ترورو یعنی خالې وا اغه تربیت کو اغه او شرډې رمنه وا او بیا چې دین یوسف عليه السلام په چې کانس په واري چبرانه چپداله کوڅه زکور ته پوزم اغه په تربیت نه سره دې په څه د په نه پوس هی مابا دلت یې مثلا ښه مثلا پس مسوډیک ته پوس او د دې یو کمر بندو چې دا د اسلام سلام په بچ سنگادرہ رومانو او 18 ورځې اتره کبی زماکہ مرپنیشتا مشرا سنگر شروعه غره عجيبه السلام د منه پرتکلا کمربل نادیده خپل تاوی دی راوسته په دې تر اګه پوری حافظ یبویا د دې بحث دارس او په دې ویچ نه هغه داتیو د ځکه چې کوم دینونه کنا د د پنځه کپدین یا ګانو په تشادې اونیاوه نو هغه مشرکا وزاغي بوت ورتلم دا هغه بوت راغي په ربادت کوه په دې مکان چې سجدی مسجدې به تلګوري دې ډیر هغه هغه بیا د کور کې ساتل دې ډیر هغه بوت علاوه شته او خپل بدوی کې دا لري دا سړي دا قاېل کیدل کې مو کیو کنه نه غواړم لا کړو بیا مات کړو اوباز و چې نه یو چر کې چې کم دی او کو چې دلو کې امر ما سره کې انته یو چرګو نیو لا غواړم تدي ورسنه وکړم و چې دا او دا حفيص خبر دې راځو راځه کوم خبر کې کړی دي او او دا د جون پوري پر ستان بل دامو خید آوان چه ترگمی پوری بدنان ساری جمدیو من ہو نو دیبا خلا مچ دیبا من شبیہ بادا دیتا نو بی اپداخین اوست ری دیر آروان کئی بیچہ دادا دا حافظ سرداغا والا نیا خبر علی کرے دخوا آلا اووی چھو محمد اللہ بسر آردہ خیر دی اسی او در خاص ہو کئی جو اس خماللہ پاکی گیر شوی اپر روی دیگار ہے اللہ وچه تاسو خو خوچه پذرا خبر په دوی کېږي قال چې یا یوه لذيذ چې اي عزيزي مسره دا درخاص شروع شي ان لكوش ابن ندي ورور دي شي ندي يو ان له او پيقي او او د تسريدي رمينه دا او يحبه حبا شديدا اذ يتسلى به عمل خالق دا حالت تسلیفی حجلی نفخ خوز احادنا توالا یوز منگا وزید دا یعنی غلامی که نفخ خوز مانا برای غلامی دی غلامی او اننا نراکا تاقیق سر منگا تاوینو من المحسنین لنی قوکارونا نصر نداع قبولی درخانس رجا غالی بدا کندا ومید دیش تبدا خبر خبولک قال معاذ اللہ ویچ پناه وړاندې په خدا سره ان اخذ چ مونږه غلام کو او واز ني غلام کو الا مم وجدہ مګه اا سو چ مونږه بیا مونټره ماته انا سامان خپل عنده پلیز د پاندی ان موږ جویز لټالمون په دغه وخت کې به مونږه زیاتی وکړي خپل ځان الله په کوئی چې فلن مستي اسو مين هو خلصو نجيا د کو چې دې دغه سره چفلن مستی اسو من هو خلصون او خلصونه جی نو یا غداس نه او سد ډولونه نشو ته ویچ داسین د بیوخت تر سد ډولونه د بغیر عتی وینه ویلی په صحه ته هاغه کلام او ویلی د کلام مجبور کړ واخیده څنګه پسراتی چې داسین او ته علماء ویجی استی اسو ک دا او <coughs> ته زائد دي دا یی استی اسو ک یا اسو استای یعنی یا ایسو مثلا در هر کله چی بينا و من د حضرت يوسف عليه السلام نه خلصو نو ديزان ده شو خلصو منا اعتزلو زلنشون جي يا بيگنه جي يا چحم رازيك ول په حمرا ده سرامات پټي پټي خبري كولي پټي پټي بصرا دي مقاله او وی مشرد دی عمر کې علماو ذکر دي دا کم مشرد دی دې کې مشرد په عمر کې روبیل دی او مشر مشرد کم دی په عقل کې يهودا دي او یا مشر پر یا صد کې نواغ چ نو شر دي هغه چې دی نو کېږي شمعون دي پر یا صد کې مشرد چې دي نو شمعون دي خو څه دا ذکر يهودا دي قال كبيرهم و يا غژکم دی یہودا یعنی مشربکیوے عالم عالم تاسو ته تندا چنابا کوم چې پلاستا چری خدا خدا علیکم هغه شی وو قطا شما نے مو سکن وعده محکما من لا د او ومن قبل او ما پررتم هغه چې تاسو کوم سر کړیو قصور کړیو په شان دی وسپل اسلام کې نفلن ابرحل اربا ذبلی جدا خطا یا تردي لی تردی چی جازت کی ما دما چرا را او یا حکوم اللہ لی بخلاس اخی کانا چا پیسرو کی زمان دا پانچ دا رومی خدا اخلاس کی بہو خیر الحاکمین او دا اللہ بیحتر دتو او پیسرکون کن دی ارجعو حتا ستا تدبیر خیم اپلا رو عالی چاپتا بدا سعودر پیش کے ارجعو الابی کن تا سوافت شیخ فال بلا نفقولو پېګه انده خربته یوش شورت یوسف مبارک دی له دې خبرې کې موږ هغه نه وایو نو خچ کوم صحیح حدیث کې ثابت دی هغه وایي دا هغه نه شوه خبرې پکې نه کو دا خطبه یې کدا سنتی او کنه موږ خود تیاقین یاږه چې کوم کې لیک یا غنه موږ بیا ځا ته او ارجعو تاسو واپس شی الى ابيكم فلنتا نه پقولو به یا ابنا ابل زمانه ان ابنك تا کیس سره چکم دې نو کې څوک اغاز دې ست اجرې شرع اغاغ او واغه او ما شهیدنا واکه دې او موږ کا وینه ورکو الا بما علمنا مگر موږ ته چکم علم دې چې او دادا چې او درې چې کوم ونو د د پمار کې رووتہ کې نه قوتق لانه وای وغل نه وای خو پیمانه په چا پبار کې رووتہ د د پبا کې او ما کننا او نیو منگا لیل غیبه پوئی که دا پار دا غیبو حات زید دیکی حفاظت کون کی ولی نتاہی او اواقب زمان پلاس کری مان پا دی سپی ویچ دے پغلا کئی وغبا پدرو جی پدر با پرامد کئی گن دے پا مانگا بوتا دے نوی بل خیر دے کبیان امباور نکی کی نووسع لیل قریت اللتی او سوالو کد آنگی کلینا کننا پیها چه منگ هر کله چې دا علاقه باندې برامت مصر کې په کم کډی کیو کنه ناګینه تاسو کا چغلا دراوته دا کنه تک دا یو اول ای زلذي او اغه قافله اقبلنا فیها چې موږ راغو باغی تم یو قافله راغلی دا وینې تاسو کا چېر دبا نه غلا راوته دا کنه او يكيناً مانجرشتون تودا ستشو بايو قال بل سوّلت لكم لاو مقا زور تحمد دي. كانت تسنج امبخ يكري دي ومقا تحمد كنا او شبقت تجي بل كي خيست اكري تنسو امره بصوبر جميل او نصبر جميل بزمع عمري